Цікаво відзначити, що ще 1757 року його вирядив гетьман із спеціальним дорученням до польського кордону. Не в черзі, але з бажання власного його ясновельможності як надійний. За десять років виступ Скорупин проти Олекса Розумовського забувся. І Скорупа жив спокійно, як десятки і сотні інших козацьких старшин – до самої своєї смерті 1779 року. Царицині немовлята Сумно і безрадісно минало життя старого солдата Іллі Коб'якова. Багато лиха зазнав він на своєму віку, та й на старість не покращало. Вся молодість минула марно на важкій службі, в походах повсякчасних. Не один раз і смерть у вічі заглядала. Не один раз довелося рани тяжкі гоїти. Не дійшла старість. Спливли за водою молоді літа, А з ними здоров'я, сила. Немічний. Старий став, старий Ілля. Не потрібні такі солдати в війську. Тож пустили Іллю на волю. В отставку. Без родини, без хатини. Не мав куди подітися старий солдат, не мав де голову свою прихилити. Послали його тоді начальство до шпиталю при церкві Володимирської Богородиці у китай -городі. віку доживати. Сумне було те життя серед таких же старих немічних, як і сам. Щоб недаром їв хліб, силувало іноді його церковне начальство – Дзвонареві допомагати. Не любив цієї роботи старий Кобяков. Трусилися йому руки. Важко було йому бити в дзвони. Важкі, холодні, металічні. Іноді ж ставили його під час служби на варті у церкві. Блимали неясним світлом лямпади, притухали, примеркали свічки перед темними, порохом віків укритими іконами, Побожно молилися парафіяни. А старий солдат стояв, вартував, дивився, щоб якийсь з богомольців побожних чогось не потяг. Так і минали дні. Нудні, сірі, напівголодні. Настав Великий Піст 1749 року. Залунали дзвони усією Москвою. Темний побожний люд – Сунув до церков замолювати свої немудрі гріхи. Настали жнива для попівства. Більше стало люду і в тісній церкві. Поставили знову Кобякова на варту. Стоїть старий солдат, придивляється до богомольців, знайомих яких шукає. Закінчилася служба, час уже йти до шпиталю. Аж підходить до Кобякова, Похитуючись трошки, і Ізосім. Почалася повільна розмова. Сумую я, каже Ізосім, що оця церква мала. От коли була цариця в Москві, так обіцяла більше зробити. Та що? Одмовляє її від цього єретик, ворожбит Олексій Розумовський. Та це ще й не все. У Санкт-Петербурзі нарядив він команду своїх черкас, їздить та команда містом і багато руського народу нищить. Багато мертвих тіл до поліції привозили. Дивувалися в поліції, хто так робить. А далі спіймали тих черкас, привели до государині, а Розумовського при ній не було. Тож наказала государиня одному бояринові їх допитати, Примітка, Черкасами за тих часів називали в Москві українців, де й минув сон у Коб'якова, Жадібно слухав він незвичайні речі, а й зовсім далі своє правило. От які були стародавніх російських царів речі та інших держав-подарунків в палаці, все те Розумовський вивіз та одіслав своїй матері а Тая все те до Польщі отсилає. І що ж, хоч про це й казали государині, тільки вона нічого йому не зробила. Та він же, розумовський, наслідника нашого, великого князя Петра Федоровича, шість разів до смерті призводив. Наказавшись тільки, пішов і Єрдиакон із церкви, сказавши про те, як об'якову на прощання. Ти ж дивись, мовчи про це, а нікому ні слова. Та добре, буду мовчати. Пішов Ізосім, а Коб'якову слова його, мов тягар важкі, на думку лягли. Що робити? Треба донос подати? Як? Кому? Треба поради спитати. Пішов Коб'яков до Ієромонаха Антонія. Розказав йому про ізосима все чисто. Подумав трохи ієромонах, а далі й каже, «Та цю мову я від нього, і ієродияко, начув уже, та він ще не те говорить. Так як же терпіти далі? Треба донести? Та ні, поб'є його, і зосіма, Бог, і без нас». І сказавши так, одійшов чернець від солдата.